Jesus, Jesus, Jesus do céu. Tá ligado aquela menina, a ah, aquela menina Terezinha? Eu dou nome para tudo para essas meninas que faz um monte de pergunta. É Kelly. É, é, é Kelly roubar <risos> Ela quer roubar tudo que você tem na vida. É umas perguntas de tipo, quantos seguidores você tem no Insta? Onde você mora? Você tem carro? Qual carro? Qual é seu signo? Ai, quer saber demais, Qual é meu signo? Eu sou transarieno I, e e I, I, fala muito interesseira Sou transarieno e to querendo sua traseira e fala muito interesseira Sou transarieno e to querendo sua traseira Quer ser bancada por favelado Mas não cola na favela ah, Aqui para ela, ó oh. Velado, mas não cola na favela ah, Aqui pra ela ó oh, Aqui Só cola baile de patricinha Mas quer escutar Mandela né? Oh, Aqui pra ela ó oh, Aqui E fala muito interesseira Só transar em Anitta Querendo sua traseira E fala muito Interesseira Só transar em Anitta Querendo sua traseira Se bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Oh. bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Oh. Aqui super limpa ele de patricinha, mas quer escuta mandana. Ó, oh. aqui pra ela, ó. Oh. Aqui e fala muito interesseira. Só transaria nito que era nos atrazera fala muito, interesseira só transariano e to querendo sua traseira E fala muito, interesseira só trazaria e to querendo sua traseira Oi, jejei, sabe que o nome dela é? Kelly? Ela quer lhe roubar Kelly, <risos> Kelly vê pagando tudo para ela <risos> Oi, interesseira, viga Cega, quieto e facho, danada